Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Välkomna till BB-podd på GT.se som handlar om IFK Göteborg. Detta är avsnitt 132 i ordningen. Time flies! Som både wiser och Lykkeli säger. Tack för att ni är så många som lyssnar varje vecka. I tävlingen mellan Wiser och Lykkeli så håller vi ändå Weiser högst. Jag hade min Prime på 90-talet, Glimberg. Så jag håller Weiser skyhögt. Vet du vad som är uspen med Weezer och hela deras musik? Berätta. Det är att de körde ett halvt steg nedstämt och det fick alla toner och låta lite mörkare. Och det blev en jävla supersuccé. De hittade den gyllene formen helt enkelt. Yes. Glimberg. Mm. Visst var det lite gött när det liksom ryckte till lite i den blåvita tävlingsnerven nu i veckan? Det var första gången på riktigt de gjorde det. Och framförallt så här i minut 80 när man satt och slog och skrek för första gången. Sen i fan höstas Och kände och hade puls liksom det var, det Kände var... att fan nu gällde det någonting här viktigt det var, det var väl kanske rent av så Att sista gången man kände de här känslorna Det var när vi mötte Malmö borta I Allsvenskan förra året När det kändes som att nu gäller det någonting för, för mig här Nu är det viktigt att det går som jag vill Ja men vi hade ju också ganska mycket att vinna på det Och framförallt så hade ju utgången på matchen Gått mycket bättre än vad du och jag Hade förväntat oss att det skulle göra Vi sa ju det att så här, Allt under 3-0 i röven är succé Första, ju. För, första kvarten Ja, men ungefär så Men så kände vi samtidigt att fan vi är med nu Nej men det kändes ju på förhand som att Vi inte skulle ha någon större chans Så som eh, pjäserna stod Med nytt och så vidare Och så helt plötsligt så kastas man in i en matchsekvens Där man faktiskt har chansen Och det var, det var gött det var det. Annars tycker jag att just precis Där vi är nu i säsongen Är en lite fin del av säsongen Det är nämligen så att det är liksom Det mesta är orört På säsongen Vi har spelat kuppen, vi åkte ur kuppen på ett sätt som de flesta av oss kan acceptera. Vi känner att laget, ja det finns någonting här. Nu är det två veckor eller något kvar till den svenska premiären- när man bara liksom kan götta sig lite. Det, det har inte börjat gälla livet varje sparken nu, Men samtidigt så bubblar det ju så jävla mycket blåvitt. Jag kan ta min granne Bosse som går i ide sekunden efter eh, säsongen dör. Har nu liksom börjat titta fram och fråga så här, Dör han poja? Hur verkar han nu egentligen? Och då märker man att det börjar bubla blåvitt i hela staden ja, det, det är lite som att man har, du vet, man har klättrat upp för ett berg i Alperna. Och så står man... Ovanför en backe med liksom helt orörd jävla pudersnö Som man bara kan ska plöja när som helst Eller bara kasta sig ut för när som helst Och den, det här åket kan ju vara magiskt Det kan vara medelbärst Men det kan också innehålla en jävla lavin som man vet ingenting Det är bara förväntning i luften Man kan också dra korsbandet på vägen ner Alltså referenser i all är att du har aldrig klättrat upp för ett berg Du har möjligtvis åkt helikopter upp för ett alp Jag har klättrat upp för berg i Alperna, nu skiter vi i det Har vi någon sponsor den här veckan? Jag ska berätta en liten historia för dig Patrik Är det sant? Den är ifrån det sanna verkliga livet Nej men det är så här att jag lyssnar ju svin mycket poddar eh, Går när jag jobbar och gör allting och har poddar och musik i, i lurarna för ett par år sedan så tänkte jag att jag, ska, jag skulle ha sådana här flashiga trådlöst headset vet mm. Som man kunde ha i båda öronen och lyssna bra Det funkade inte alls synken med min lur då Så då la jag ner det Men nu i veckan så tänkte jag nu kanske tekniken har kommit i kapp mm. Och det var, det var väldigt mycket i min efterforskning som tydde på detta så jag drog ner till en eh, tysk eh, elektronikkedja och inhandlade ett par såna här eh, trådlösa lurar. De ligger runt en tusing ungefär för att få, få kvalitet. Liksom, eh, hade jag kommit fram till i mina efterforskningar. Du har ju läst på prisjakt helt enkelt. Ja men typ så. Ja. I alla fall, glad i hågen, kommer jag hem och plocka här, de här grejerna och börja kika på det. Och då sa jag, då har jag fått en tweet ifrån någon på Twitter. Någonting om blåvitt, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var Men så går jag, som jag gör ibland Går in och kollar vad det här för, för glad gamäng Som har skrivit till mig Och då visade det sig att det är Henrik som liksom är The Man på Jay's Headphones. Du vet, Jay's, de som har först med att lansera den här platta sladden som gjorde livet ja! bättre för alla som lyssnar på musik i hörlurar. I know, de här härliga in-ear-lurarna. Platta med massa härliga färger. Och då kunde jag inte låta bli och skriva till honom liksom att, hallå, alltså här är jag nere och handlar någonting från din konkurrent- 20 minuter innan du skriver till mig. Det är ju helt sjukt. Och då sa Henrik dig att... Men för fan, jag vill att du ska ha mina grejer. Eh, jag fixar ett grymt pris om du vill ha det istället. Så då, då lämnar jag tillbaka de andra lurarna helt enkelt. Och säkerligen helt smärtfritt på den här tyska elektronikkedjan. Och lämna tillbaka någonting. Well. Uh -huh. <laughs> det tog väl Serikus en timme. De började prata om hygienprodukter och grejer. Köpa något, inga problem. Lämna tillbaka lite kinkare. Jag som är så fräsch. Ja Eller hur? Anyways... Jag tyckte att Henrik var jävligt schysst som ville hjälpa mig och ge mig en bra deal på lurar. Och då tänkte jag ett steg längre. Varför ska inte alla blåvita bb få ta del av samma grymma deal som jag fick? För jag tycker att vi är in this together, eller hur? Ja, men gick han med på det då? Ja, men det gjorde han. För när man funderade lite på det så limmar det ju ganska bra med podd och hörlurar. Där har vi en connection. Så det kändes klockrent. Och då är det faktiskt så att om man är blåvit bb podd så får man 30% rabatt när man handlar lurar från Jayce. Hur jag gör det då? Du går in på jaysheadphones.com och kommer man inte ihåg det så googlar man bara jays plus lurar så är det den första som dyker upp och så skriver du in rabattkoden bbpod när du handlar bbpodd. Man kan alltså landa ett par sådana här goa trådlösa lurar som man kan gå kring med helt jävla smärtfritt och glida genom universum med bbpod i för typ runt en 500 Och det tycker jag att alla som lyssnar på bb ska kunna unna sig. Gör det! Jaysheadphones.com Exakt! J-A-Y-S Headphones.com BB-podd, 30%. Och det är dessutom helt fraktfritt. Ett tillfälle då man inte... Behöver hörlura. Ja men det är ju på festen som äger rum den 24 mars direkt efter öysmatchen klockan 16.00 på Vasastånds Brygghus där du och jag och massa härliga profiler kommer hålla lite låda kan man säga och vi har även fiskat in riktigt grymma priser från våra befintliga härliga sponsorer. Bland annat kommer Melrose har med en riktigt schyst piqué från Fred Perry. Ekonomistyrning tävlar ut en deklarationsfix det är fan bättre än att vara med i en Lotteriet kan jag medla. Det är bara pengar att hämta där. Det kommer finnas grymma roliga tävlingar och vi har ju även ett fint pris till första heldrör den här kvällen. Jag tror att alla som kommer komma dit och faktiskt får plats för att det är ganska trångt på det här stället kommer tycka att det här var en riktigt jävla episk kväll. Ja men Vasastans brygghus är ju dessutom ett riktigt nice ställe efter den rovningen de gjorde här förra året. Och jag tror att det kommer dyka upp en annan hemlig gäst också eller? Ja, men om jag säger dem nu så är de inte hemliga, Joke det, det funkar Men så här, jag kan säga att jag tror inte man kommer bli besviken i alla fall. Och det kommer bli ett sånt där you had to be there moment som man pratar om. Se till att boka upp er, attenda eventet som ligger på våran Facebook-sida. Tryck att ni kommer, för det, det, det kan löna sig det också i slutändan. Ja, BB-podd på Facebook, gå in, där finns eventet, festen. Det kan fan inte bli tydligare, Joke Nej. På tal om hemliga gäster är det läge att plocka in veckans gäst. Det är Stenort läge för Han är en av landets mest respekterade sportjournalister. Känd från TV4, fotbollskanalen och den egna podcasten. Vi tycker att han är en av få inom branschen som vågar stå på sig med åsikter och frågor när många av kollegorna ibland verkar tävla om att slicka röv på fotbollsstjärnorna. Han håller på Landskrona och Leeds United, men nu har vi bjudit in honom för att prata om och få hans syn på blåvitt. Välkommen till BBP Olof Lund. Your birthday. Tack. Ska du bekänna dig här direkt nu okej? Ja, men det kan vi, kan vi börja med att städa av all gammal eh, skit man har i skåpen. Allt gråll. Det är ju nämligen så, Olof, att du har ju blockat mig på Twitter en gång i tiden. Och jag, jag, jag ska inte ta hela ansvaret för det. Men ibland så, så rinner ju eh, bägaren över. När, speciellt när man är supporter. Extremt enögd och konspiratorisk. Lite oftare hos vissa än andra kanske också. Ja, och jag, vi, vi, vi bara kollade snabbt här innan. Och jag hoppas... Att du är beredd att förlåta mig för detta och häva den här blocken. Det är ganska ofta som jag får mejl från folk som vill häva sin block och jag brukar alltid göra det. De, man tjänar en andra chans. Men nu, då, då ska jag inte komma med, med ett raseri här i veckan då för då är, då är det över för, för alltid. Ja, jag vet inte. Jag, jag överlever även det. Men liksom rena och brukar jag blocka av för att jag inte pallar. Då är det ingen idé att du blockerar upp för att köra oss emellan här. du <laughs> okay. kommer ågra dig. Ja, vi har ju bankat in den här poddintervjun mellan dina flyg så att säga. Så att vi har inte jätte, jättelång tid på oss. Vi ska därför inte utsätta dig för hela din egna fakta utan som du brukar köra i din podd. Nej. Men vi tänkte en tre, fyra frågor av dem i alla fall skulle du få tillbaka i näsan. Absolut, inga problem. Ålder? 51 Lön? 90 000 Vad står det på din gravsten? Jag vet faktiskt, jag tror det kommer vara min kopierade hand, min kopierade underskrift från körkortet Det har jag och mina systrar satt på mina föräldrars gravstenar, jag tycker det är väldigt snyggt för det blev väldigt personligt Inte mer än det som att du signerar av livet på något sätt. Precis. Det fanns ju en annan sån här annons i GP tror jag det var. En, en man lyfter på hatten på sin gravsida och tackar för sig. Det var väldigt fint. <laughs> okay. jag, märkte i, jag märkte ju i din, din du gick hela Olofs liv så här på tre frågor nu. Ja, men det var så. Jag tänkte jag tar en en ja. <laughs> Sammanfattning. Pist allt. Lyfter på hatten. Sätter sin ner in på gravstenen. Schysst. Ja, Ska vi ta en till då? Bara för ska ja, vi gör det. Kasta fotboll också. Kastan. Du brukar också fråga folk. Vem är, i ditt tycke, världens bästa spelare inom tiderna? Ja, och det är ju egentligen en elak fråga. Eftersom den är ju omöjlig att besvara. Jag, det är också som åldern så har jag blivit mer och mer att det är liksom... Det går inte att jämföra epoker tycker jag riktigt eh, utan man färgas ju av den liksom, som är starkast när man, jag har liksom inte upplevt Pelé, jag har upplevt Cruyff och Beckenbauer på tv men Pelé kan jag inte säga att jag har upplevt utan för mig blev det liksom Madonna för han var liksom starkast just där och då. Sen har ju Messi varit fantastisk Men just Maradona är ett så roligt exempel För det är många som säger honom Och kollar man då på hans typ mest kända mål När han dribblar sig igenom hela försvaret Det är ju ganska tarftigt försvarspel i den sekvensen Det får du ändå hålla med om Absolut, men han kan ju inte göra mer än att göra mål Nej. Och han tog ju Argentina till en VM-titel Det året Och sedan till en VM-final också 1990 Maradona skapar ju dessutom ut De andra konkurrenterna på ren rockstjärna aura Tycker jag ju Ja det gärna i och för sig Och sen de här två som har drivit varandra Messi och Ronaldo har ju varit Fantastiska eh, begge två Men finns det någon spelare som har varit Mer som en idol som du har haft lite närmare Hjärtat till stället då? Ja det finns det väl alltså, Och där är det ju också att jag jag kom ju in lite för sent för att uppleva Lids hela storhetstid men det är klart att Billy Bremner och Peter Lorimer var ju sådana liksom kultfigurer och sen så var det ju Claes Kronqvist och Sonny Johansson i, i Landskrona Boys när jag var riktigt liksom när jag var liten när jag upptäckte fotbollen först. Eh, sen gillade jag Jocke Nilsson otroligt mycket eftersom han kom från Landskrona Boys och sen spelade i Malmö FF för landslaget jag är, kan en idag sörja att han inte fick ut sin riktiga potential äh, även för att han spelat EM och VM var proffs i Spanien några år? Lite ett drag av lokalpatriotism finns det i det ändå. Det är, det är skönt att höra för det är verkligen det vi sysslar med här, eller hur? Lite så. <laughs> och det är ju också en stor del av anledningen att vi har bjudit in dig här. Att när vi sitter och gör podd om blåvitt Vecka ut och vecka in Ser alla matcher, äter, lever och skiter blåvitt Som brukar säga Då hamnar man ju gärna i en bubbla Lite färgade ögon Är det, ja, det du vill säga? kan man jävligt lugnt säga ja. Så då tänker vi att någon som Du som jobbar med det här på Riksplanet Varje dag Att, att du kan ge oss det lite utzoomade perspektivet på Vad, vad fan ska vi tycka om Vad blåvitt står och så vidare Idag så vet man inte vad Blåvitt står. Eh, det kan ju vara starten på ännu ett deppår eller så kan det ju vara starten på något fantastiskt. Man, det är ju oerhört, man får ju ändå säga att Poja Aspragge är väldigt oprövad. Eh, även fall spännande namn och man kan göra de här Svennis-kopplingarna. Eh, att ungtränaren inte gjort så mycket och han gjorde ju fantastiskt med jävla. Eh, så är det Det är väldigt många frågetecken på Homs Dagberg. Visst, han räddar ekonomin men han försvinner till sommaren. Eh, mina Farne har ju i sina bästa stunder ett fint spel men eh, räcker det liksom? För jag har ju bilden av att Blåvitt ska vara någonting annat. Att när sportchefen går ut och pratar om att man ska bli sexa, då hade jag ju... Eh, som Blåvitt-support har haft väldigt svårt för det. Vi ska komma tillbaka till det. Jag tänkte bara att vi ska backa bandet lite liksom, och, och fråga liksom, vad är dina känslor för Blåvitt i största allmänhet så att säga, om man tittar på hela livet och karriären? Så? Nej, men det är, Blåvitt följde man ju då på 80-talet eh, när de vann UEFA-kuppen 82 och UEFA-kuppen 87 och 86 kommer ju aldrig glömma med kollapsen på NoCamp eller kamp No, vad man nu väljer eh, och även 90-talet med eh, Champions League eh, 94 hösten 94 och så så det är klart att på många sätt var ju ett lag, det, det var ju Sveriges lag då eftersom jag tror att då hade inte den här hatet och rivaliteten riktigt kommit in i, i fotboll idag. Jag tror inte Blåvitt idag hade kunnat bli Sveriges lag på samma sätt som kanske Östersunds blev. Eh. Så jag klart att jag har en relation till Blåvitt. Sen har jag en, en professionell relation till Blåvitt för att jag flyttade ju till Göteborgsposten 1997 i maj och jobbade här i... Till i början på 2001 eh, jobbade jag på GP och då var ju Blåvitt... Det var ju slutet på Blåvitt storrättstid och början på ångesten. Eh, och bevakade liksom Gunnar Larsson och Thomas Wernersson. Och den där enorma satsningen som man gjorde om det var 97 med Jocke Persson, Christian Karlsson, Andreas Hermansson, Dick Last. Eh, man tog hem Benga, Bengt Andersson och Håkan på sommaren och... Ja. Det ran iväg pengar. Man hade hundra, men man var liksom ungefär som Malmö är idag. Var ju blåvit i mitten på 90-talet. Har du någon god, skön anekdot från den tiden som du kan dela i oss? När du, någon du har intervjuat eller något kul som hände där? Ja, det borde jag ju ha. Men äh, inget sånt, jag kan liksom. Äh, Ja det var ju när Reine Ankrist 50 när han var tränare Och de hade mottagning på kamatgården och bjöd på halvspecial Det var ändå lite stort Men han Och så en ångestladdad Martinblad När han fick sparken och skällde ut Alla oss journalister För att vi hade varit elaka Mot honom Sen var det väl mycket med Gunnar Larsson Gunnar Larsson är en fascinerande Människa han var ju rätt hård. Alltså det finns ju någonting lite av det som slatan eller Carl Bildt. Eller, alltså liksom, han hade ju en pondus så att när han kom in i ett rum. Rumsaura. Ja, precis som påverkade han ju alla. Eh, samtidigt går det inte att komma ifrån, eh, komma ifrån vad han bidrog med. Eh, och under hans tid som ordförande så var ju Blåvitt rätt mycket mer framgångsrikt än man har varit sedan 2001 då han avgick. Vad tycker du är Blåvitts plats i, i, i den svenska fotbollen både nu och över tid? så att säga? Du kan vara kritisk också för vi är extremt mottagliga för det just nu. Nej, men histori alltså, det går inte att komma ifrån historien. Och historien så är ju Blåvitt liksom en av de stora klubbarna i, i, i svensk fotboll. Sen eh, kan man ju liksom bara lite i, i att SM-gulden... Eh, Nora är ju ändå från liksom Kuppguld innan fotbollen hade gått igång och, och liknande. Men, men man är ju liksom en av de stora giganterna i, i svensk fotboll, ihop med Malmö FF. Egentligen är det bara de två, tycker jag då. Men man har ju fullständigt tappat kompassriktningen. Det är ju sorgligt att se vad som har hänt på kamratgården de senaste. Ja men egentligen sen Gunnar Larson. Jag har tappat räkningen på alla gubbar som har passerat igenom från Kurt Eliasson fram till Frank Andersson det ena stoppskottet efter det andra. Måste jag faktiskt säga att där har man inte lyckats med den rekryteringen och det är en stor förklaring till att klubben också gått vilse Det är så, så att det saknas någon som, som håller riktigt hårt i rodrätt. Ja, men jag tycker ju ironin när det är inte sällan blåvitt fans det finns andra fans också m så. När men klaga på Daniel Kimberg då är man ju totalt histor Daniel Kimberg då är man ju totalt historielös då jag menar Gunnar Larsson var en, en Daniel Kimberg från 80-90-talet och en superstark ledare som styrde allt i, i Göteborg på samma sätt som Daniel Kinberg Och det var också framgångsrikt för klubben Men det var ju rätt få som ifrågasatte Gunnar Larsson Du menar att eh, Samma maktmiskbruk över en stad Som Daniel Kinberg Kan till synes ibland eh, Kanske ägna sig åt Skulle eh, du säga att Gunnar Larsson Körde i Göteborg då? Eh, ja eh, maktmissbruk det är ju dina ord eh, jag konstaterar bara att det var kraftfulla ledare är det någonting speciellt för IFK Göteborg nej, gå till Malmö Erik Persson, Bengt Madsen Hans Kavalli Björkman och om styre. Stig Nilsson Halmstad, Stig Svensson Öster Lennart Johansson i AIK Fotbo fotbollssverket kryllar av Daniel Kimberg. Eh, därför att det tyvärr är det ibland det som behövs i klubbar. Det är två starka ledare du pratar om- i form av Daniel Kinberg och Gunnar Larsson. Samtidigt så är det ju extremt långt däremellan. Man måste ju kunna få kritisera- något som sker 2018- kontra något som skedde på 90-talet. Det är ganska mycket som har förändrats däremellan. Jag tänkte fråga dig hur du ser på- Daniel Kinbergs metoder- när man pumpar in skattepengar till exempel- i sin egna förening. Ja, men jag Så vitt jag vet så har väl var ju också- till viss del fått skattepengar- i Gamla Ullevi exempelvis, det är ju inte IFK Göteborg som har finansierat den arenan. Jämt har finansierats, absolut. Och 500 000 går från hem och 900 000 går från Östersunds kommun. Jag tror att om vi skulle fingranska hur Göteborgs stad har hjälpt IFK Göteborg genom åren så tror jag ganska snabbt vi hade kunnat hitta ställen där även kommunen i Göteborg har hjälpt IFK Göteborg eller som, nu är ju inte det IFK Göteborg, men jag menar man hjälpte ju Frölunda Hockey när de gick i konkurs för att de hade dribblat med skattepengar för att rädda en hyresgäst i Skandinavien jag tycker ju det var rätt men jag tyckte inte att det Frölunda Hockey gjorde var rätt. Men kan det ändå kanske finnas en risk att man tittar lite mindre kritiskt på Östersund med tanke på att de är så charmiga, duktiga det går bra, de har en tränare som har sett till att de spelar helt fantastiskt fotboll liksom, då är det ganska lätt att bortse från vissa saker om man jämför till exempel med AFC som har fått ta nästan all skit där då. Jag kan bara gå till min poddintervju med Daniel Kinberg där han fyra dagar senare sålde av sitt innehav för att han insåg att han satt på för många stolar. Jag kan... Insåg eller att nu kom det upp i lampan? Det... Nej, jag tror faktiskt att han insåg men också att det kom upp i, i lampan och jag har väl jag menade. Det, det så grej Allting är inte okritiskt men man kan ju inte heller runda det Östersund har gjort från Division 2 till Europa League. Även om de har fått 900 000 av... Oss. Jag, jag kan bara, nu kan jag inte Göteborgs sponsor tillräckligt bra men liksom Helsingborg har blivit räddad av sin kommun. Landskrona Boys har haft kommunsponsring. Yvko Norrköping fick mark. Örebro SK... Ingen reagerar att Kalmar kommun går in och köper guldfogna arena för 250 miljoner. För Kalmar är inget sportsligt hot. Men Östersund är ett sportsligt hot. Då blir det jävligt provocerande. För mig är 250 miljoner i en arena plus ett engångsbidrag på 13 miljoner. Betydligt mer än 900 000 av kommunen och 500 000 av kommunala bostadsbolaget. Sen tycker inte jag att Östersund är bra med fyra personer i styrelsen varav en är Daniel Kimbergs bästa polar och affärspolar. Jag tycker inte det är bra. Vi skulle kunna prata i all evighet Om andra lag och hur de gör så vidare Men vi måste någonstans fokusera på varför Olaf är här Vi är här för att prata i Göteborg och nu tar du vidare Ämnet Jocka Absolut och är lätt att iväg och det är härligt <laughs> att göra det ja. Ja, men det, är, det är så vi ska ha det ja. eh, En av frågorna jag hade är ju liksom Hur man kan hamna så snett som Blåvitt har gjort, eh, både ekonomiskt och, och, och klubbidentiskt Men du var ju lite inne på Gunnar Larsson har vi pratat om här nu liksom, Det här starka ledare Avstaknaden om av starka ledare är ja men, nej, nej, nej, men någonting någonting hände ju i FG Göteborg I och sig var ju Kotelia som tvungen att sluta rätt snart Men på något sätt var det ju som att liksom den här, De här gamla kommunala mm. bolagsgubbarna alltså På något sätt väldigt många av ju varit stöpta i samma form Utom han som sålde kamatgården som jag ännu hunnit glömma Kontinentaldäck Carl Jartun Precis, Carl Jartun som fick lämna efter för. Annars har ju alla varit rätt mycket stöpta i samma, det var väl i handlar sig unika handlar också men annars väldigt mycket samma stöp, i stöpta i samma form. På något sätt har man inte lyckats liksom, och det finns ju säkert en, en rad av förklaringar. Det är ju sällan en enkel, det är ju komplext. Allt från att man tappade sin roll jag menar, jag tycker det var starkt av Frank Andersson och Mats Gren, att erkänna att man har tappat att man såg som ett lag som inte var ett lag för alla utan närmast lite ett lag för vita så att man ska tala krast. Så att det har väl varit en, en rad av misstag som har gjorts som har inneburit att blåvit har tappat den position man borde ha. Och du var ju inne och snuddade lite på det då om vi ska gå över till det som man försöker bygga nu så är ju just integrationen och att ta tillbaka stan om man säger så och i synnerhet förorter och ytterområden där då, det står ju jäkligt högt på agendan, har du någon syn på det arbete som pågår där nu? Inte mer än att det är helt rätt att, att på något sätt första steget är väl att identifiera ett problem och andra steget är väl att erkänna för sig själv att vi har det här problemet. Och tredje är att man försöker åtgärda det och det tycker jag är helt rätt för att fotbollen är en fantastisk integrationsmotor och jag tror att det är en förklaring till att, att Malmö FF har varit starkare för att man har jobbat mycket mycket tydligare i den frågan att liksom det har varit öppet för alla. Det har en tid kört på samma sätt. Nej, och, och även om, om det kanske det har inte har varit så att man har fått en stängd dörr i ansiktet och en, en spark i öronen att här är du inte välkommen. Men det kanske som mina vänner som var här och pratade med oss hade med filingen att men där, där är man inte, det är inte för oss. Liksom. Nej, det är väl. Jag tror inte heller att det har varit något medvetet någon, att tre personer har suttit på kontor och bestämt de är inte är välkomna utan. Det handlar väl mer om en kultur som inte har varit välkomna. Alltså lite den här klassiska blåvita modellen liksom. Här är vi tid. Alltså lite slarvigt uttryckt svenska värderingar. Här är vi tid. Här jobbar vi hårt. Lite lutter liksom. Man gör sin plikt. Och om man då... Då kanske det inte öppnade för alla. för På alla sätt liksom att jag tror att det, det måste man kanske ändra på eller liksom skriva på för att hitta någon slags IFK i 2.0 eller till och med 3.0 eller 4.0 för att hitta en plats i 2018 Du tror inte ett steg i den riktningen är att plocka in just Pogarsberg? Det kan ju vara ett, ett steg jag tror inte därför att man rekryterade honom Eller en del i ett paket på något sätt Nej men jag tror mer att det är i så fall att man ser att Ja men det finns en fördel med, med det. Men jag tror inte att det är så. Att, eftersom man vill ha Andrés Alltså. Att, poja blev ju en nödlösning. Samtidigt så är det ju alltid så att. Oavsett om man rekryterar en vd. Eller om man rekryterar en tränare. Så måste man väl prata med en himla massa. Jag tycker att det är så löjligt. När man. Ja men du blev fjärde val. Jo men så är det ju. Men det händer saker och ting. Det är klart man pratar med en massa andra. Jag tycker han verkar vara ett intressant spelare. Eller tränarna. Men han är ju oerhört oprövad Det måste man ju ändå vara ärlig i. Och en stor klubb med allt som följer Vill ändå ha fört i bordet att Jag är inte alls säker på att han var Något alternativ. Eh, när man drar och nystar alla de trådarna Men Nevertheless så, eh, Som du säger, han är oprövad Han har haft framgångar Var tycker du att eh, vi står Om du skulle koka ner det till liksom, vad, du, vad du tror om eh, årets upplaga Av IF Göteborg på planen då? Nej men det värsta är väl att man på något sätt hamnar där Mats inte säger Ja men över halvan är väl rimligt att tänka sig att man hamnar Jag är lite osäker på vad som händer när Pontus Dahlberg försvinner Eftersom han betyder rätt många poäng Och så känns det som att anfallsmässigt där Man känns så fruktansvärt trubbiga framåt Även om man spelar okej okay, så känns det som att Jag vet inte riktigt vem som ska göra målen Pontus Dahlberg säger du eh, apropå honom, hur högt rankar du eh, honom för i målvaktsgeraktin i Sverige vi eh, blåvetsupportrar skriker ju på att han ska in och, och konkurrera om startplatsen i Alans laget. du kanske har någon eller annan bild inte startplatsen kanske men jag tycker definitivt att han skulle vara aktuell som en av de tre och jag jag vet inte när ni sänder detta, men man märkte ju att han äh, var med i u och då är han ju inte aktuell för truppen mot Chile och äh, Rumänien. Samtidigt kan man säga att Janne Andersson såg honom i Abu Dhabi. Ja, jag tror att han är där och liksom äh, gnager. Jag är väldigt imponerad av honom, äh, måste jag säga. Oerhört äh, dess skicklig målvakt, men också det mentala som ju är så viktigt. Han verkar vara man verkar stå med tre ben på marken och inte bara två. Sen så var du också inne på det som kanske många av oss supporter har inte skrikit efter. Men vi har identifierat samma problem där. Då, liksom att Det går ganska bra fram till boxen men slutprodukten, att bollen ska in mellan stolparna under ribban också den har inte varit lika solklar. Och då har man ju enkel och praktisk som man är och gärna som supporter man skriker efter värvningar då vill vi ha en stor och stark anfallare som, som, som ska liksom avrätta eller vad säga men execute the, the, the goal så att säga eh, kan det vara så enkelt eller är det helt andra komplexare lösningar tror du? Ah, lite känns det som att man hade behövt kanske plocka in en, en anfallare som men Det där är ju lättare sagt än gjort. liksom Men det känns som att man saknar en, en Hussein för något eller några år sedan. Sen kanske han kommer i, igång. Jag tycker man har skrivit av honom många gånger men att han ändå har blixat till och gjort sina mål, men man hade egentligen behövt en Lasse Wiebe typ liksom någon som gjorde rätt mycket mål Jag är ju mer sugen på en sån riktig gammaldags striker för att bryta av hela det här tiki-taka-spelet liksom. en stor och stark som kan bröta in det, liksom. det det är egentligen det jag vill se Du vill men... ha en långväxt Hannes stiller. <laughs> ja, precis, Den ja, är Ken... till det 2-0-2 Ja, det är kanske inte fel Kent Andersson och Reina Almqvist har varit liknande Du går tillbaka till de här lite ja. äldre referenserna <laughs> Er publik vet kanske inte vem Reina Almqvist var. Jo, det är ganska bred är den? ja den. Okay. Vi spelade ju mot Malmö FF i Svenska kuppen här nu i veckan. Har du någon koll på ja, nej men Jag såg den matchen. Mm. Ja, men där kändes det också som att, att Malmö saknade kanske lite drag framåt. Sen var ju ändå Malmö snäppet vassa för man för upplevde jag liksom att jag upplevde inte att, att kuppmatchen direkt var i, i fara. Det, det kändes som att Malmö har vuxit ifrån lovet. För, för vi kände väl lite så som vi var inne på tidigare att, att vi var rädda innan när vi fick Malmö i lottningen. Kände jag bara nej fan, inte nu, inte mitt i bygget. Ska den här ska vi ut i krig liksom? Den kom för tidigt ja. helt enkelt. Och vi var ju rädda att det skulle blå, de skulle blåsa över oss med 3-0 första kvarten. Men efter första kvarten så kände jag att vi försöker faktiskt göra det vi kan. Eller som vi har sagt att vi ska göra. Det är inte panik och, och tjångbollar. Sen så kom vi inte jättelångt i deras försvar. Och sen så åkte vi givetvis på ett mål på en hörna. Eftersom eh, halva laget är lika långa som Patrick här. Eh, mm. Men vi kände inte att det var en monumental skillnad heller. Men du kände att de gick de inte på helfart då? Eller? Ah, lite så kände jag. Jag upplevde att de gjorde vad de behövde göra. Liksom... Eh. Men ja, jag, jag, jag, jag var inte På ett sätt kan man ju säga Om man liksom vill ta dem lite Positiva ögonen så håller jag med om Att, att bli avigt på det sättet Kändes som att ja men de, Fram till sista tredje Så fick de till ett bra spel Och släppte inte till Släppte till några lägen men inte så många Så att en... Det var med, bara det kändes inte all realist att de skulle göra mål. Jag vet de hade ju sänt det där läget men F för den någonstans så kände vi ju liksom att ja, men, där, där skulle det ju kunnat bli mål och då kanske det hade varit på ett annat annat sätt då. Det som är lite roligt i ja. med den sekvensen är ju också att det är en spelare från det gamla Blåvit som slår en boll till det gamla Blåvit och det är en renolja jävla djupledsboll något som vi absolut inte ska göra. Det känns ju också lite hemskt då att det som skulle varit segerreceptet är precis allt annat än det som man har blivit instruerad att göra. Men du säger då att hade bollen suttit där för Tobias så hade Malmö vridit på en växel till och plockat in det. Ja, det, det var min känsla. Min känsla var att, att Malmö liksom gjorde, de gjorde, för att ta sig, gjorde vad, de, vad som krävdes för att ta sig vidare och det kändes som att de hade mer i, i, i tanken än vad IFK Göteborg hade. Men bli... jag är inte något fasit. Då ska det bli extra spännande Att se Malmö mot ditt favoritlag Östersund här nu då i kuppsemin Ja ah, men det Å andra sidan de har ju haft fantastiskt Och det är ju inte mitt då. Jag, jag, jag, äh, jag, jag, jag, jag, jag bara jag, jag... liksom så jag... Gre jag har fått så mycket reaktion om sund. Jag håller hållit på Össund Jag tycker inte jag tycker inte allt Sön är bra Men de, man måste också kunna hylla för dem de gör Och det har ju varit fantastiskt med att få Össund och Malmö Jag gjorde imaginära sådana här Citationstecken, men de, de går ju inte in så bra på bandet jag, inte, inte ens Olaf såg dem När han sitter framför dig <laughs> så där för jag säga att det var uh, Innan vi släpper då Malmö och hela den biten Vi hade ju en ganska beryktad övergång från IF Göteborg Till Malmö Eh, om du på ett utsommat perspektiv ser dels då för spelarens skull men också för hela allsvenskarens skull och tänker på det Vad tycker du egentligen om den övergången? Ja nu är jag ju så gammal att jag eh, tycker att eh, jag kan inte riktigt förstå den liksom eh, det hatet som uppstår det var väl liksom så att Sören Rex hittade inte rätt mig för Göteborg. Jag kan förstå hur det har sett ut kring kamratgården att han ville någonting annat. Han hade drömmar om något annat. Han bytte ju dessutom agent, vilket också tyder på att man hade drömmar om någonting annat. Sen fanns det inte så mycket, visade sig för Sören Rex. Ja, och då dök Malmö upp. Och jag kan, jag kan förstå att man gör det, att man byter arbetsgivare i det läget. Men... Jag är ju fel där för att alla sportrar eller många sportrar tycker att jag är en idiot som tycker så. så att... Vi känner ju då att kanske om, om hade, man fått, hade man fått välja bort två klubbar som man inte skulle gå till så, så var ju Malmö en av dem. Och det som jag tror rotar sig mer hos folk det är ju liksom den här svekkänslan eftersom de supporterna som verkligen har stått och pushat fram Sören i alla i sort, han har ju varit våran stjärna, han som vi har liksom vänt oss till, han har fått oerhört mycket stöttning vi tycker ju att klubben i Göteborg och supporterna till IF Göteborg har hjälpt till att bygga den spelaren Sören Reck, som nu kan platsa på en något högre nivå och att då bara skita i det vad skulle det... han gjort då? Men säg, vi kan, vi kan ändå räkna ut att hans mål var inte att byta från i göteborg till Malmö. Det vet vi. Så mycket vet vi Vad skulle han gjort när det inte fanns några alternativ? Men jag tror att det pratet om att det inte fanns några alternativ, jag tror att det är lite vässat. För att säg att du nu vore fotbollsagenten Olof Lund här nu då. Nu bakad. nog fan hade du kunnat sälja så här en rex till. Nej. Någon annan klubb än Nej. Malmö FF om du, om du tänker dig att, att, att Malmö FF fick 10-11 miljoner för Anders Christiansen Som för mig är en klass bättre än Sören Rex mm. Så är det så att Sören Rex är inte med i något landslag Han är i en ålder där det inte går att sälja honom vidare Jag tror inte att han hade valt att stanna i Malmö FF Där han inte dessutom får någon skatteffekt som han har haft i Göteborg Jämfört med att gå Han kunde gå hem till Danmark så hade han ju fått ett bättre Där får han gärna använda expertskatt Det får han inte i Sverige Jag tror inte att han hade något alternativ Noll andra alternativ Inte några alternativ som var bättre än det här Nej, Eller? bättre, nej, men, nej, men... Det, det, då, då tyck, då, det är då vi som supporter tycker att Aj, nej, fan, men... låska oss inte i ansiktet Ska av. han gå ner i lön, menar du då? Ja, men vi har ju då gemensamt i byggt, byggt upp den möjligheten och det är ju inte så att han är en fattig stackare som inte kan sätta mat på bordet. Nej, men så, så, se, så ser ju Aj, jag... hjärtat ut liksom, du förstår vad jag menar. Nej, men det, jag, mm. supporter, alla att han behöver inte se ut så. Jag menar, ni tar ändå affären från AIK. Mm. Er största rival, du brukar ju nu mer också klassas som en stor rivalitet, men det är ingen känslighet. Men där ser du ju solklart också skillnaden, det är jag ganska övertygad om. Att men... du, du ser ju skillnaden i övergångarna. Ah, ja, det, det är klart att det finns viss skillnad Men jag tror inte att Sören Rex hade dröjt så länge Om det var så att Malmö FF var hans Nummer ett prioritet Tror jag att han hade skrivit på mycket tidigare Jag tror att han sökte efter utlandsalternativ Men att det inte fanns Det som generellt sticker i ögonen Så jag tror om man bara bortser från IF Göteborg Det vill säga egentligen alla allsvenska supportrar Har att göra med att allsvenskan Kanske är en ganska kokande liten härlig kittel Som är ganska intern och man tycker också att den här ligan måste bäras upp av en jävla massa passion. Och den passionen i sin tur speglar sig på läktarna och man bidrar till en jävla stor kärlek till själva spelaren. När han då gör den övergången, då visar han också att ja, men den passion jag skiter fullständigt i hela det här, vad allsvenskan är och vad det inte är. Det handlar bara om mig själv. Ja, men det är ju solklart att det är där någonstans som klyftan och sprickan blir. Och jag kan ju också förstå att du som journalist, du jobbar med detta professionellt, så att du har ett, en lite nyktigare syn på det än vad känslofyllda supportrar har, och det är väl också så det ska vara. Det jag. Ja, fast samtidigt, jag kan, ju inte, jag kan ju inte hänga Andreas Jakobsson för att han gick, lämnade Landskrona och gick till Helsingborg och blev landslagsman. Det var ju ändå Landskrona som hade byggt honom. Alltså ja, det finns ju massa mm. sådana exempel. Men det är åldern, Olof. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, okay. Innan vi lämnar ämnet blåvigt här och nu så säger vi hamnade på Sören och, det, och det, det får man väl göra. Det är sånt som händer. Ja. Eh, vad tror du så att man ska koka ner det till liksom ett resultat så som det ser ut precis nu då, om man eh, inte tänker in några nyförvärv för tillfället? Då känner jag att blåvigt är 7 åtta, någonting sådant. Jag tror att de fyra lagen som vi har i kuppsemifinalerna AIK Djurgården Malmö, Östersund är bättre Jag tror att Häcken är bättre Jag tror faktiskt att Elfsborg Är bättre Och så har vi väl kanske Norrköping Jag är inte övertygad om Men någonstans där 7-8 känner jag att blåvitt är blå Och är Malmö solklara Allsvenska mästare? Nej det är de absolut inte Det finns ju dels Både så och AIK känner jag Utmanar, jag tror att Djurgården Kanske har lite svårare för att de har Tappat lite för många poäng De ser ju starka ut bakåt Om inte Borås Andersson talar fram någon Gustav Engvall eller någon från England Så tror jag att de får svårare Att utmana i den absoluta Toppen, men ja, Det är rätt öppet mellan de tre och Malmö Skulle de gå vidare i Europa Så skulle det påverka, det kan ju faktiskt både AIK Och Djurgården också göra, så att det är, jag ska säga jag har inte gjort mitt tips Och eh, Men jag kan dela in det i ett Tror du att vi kommer få se Ett sådär eh, Som sticker ifrån Att det är tre lag som sticker ifrån eh, på, på kanske mer klassiskt eh, Utländskt visen vad vi brukar se i Allsvenskan Nej jag tror Djurgården Häcken Kommer vara med där och jag är lite spänd på Älvsborg även om de inte har övertygat nu i början Med Jimmy Tillin och, och så eh, Nej jag jag är osäker på om vi kommer att se något. Alltså AIK har ju rustat Något fruktansvärt, det måste man ge dem Ett fantastiskt transferfönster Och med liksom Se oerhört spännande ut Öresund har behållit väldigt många och, Men sen är det ju det här med sommaren Och många spelare som kan försvinna Och, och så, så att åker Europa, så att det ja, är lite svårt Om Potter försvinner till Exempelvis någon sorts Premier League-klubb Är det över först i söndag tror du? Det är ju många spelare, eller många spelare Jag har intervjuat eh, Sotiris pappa Giannopoulos och eh, Ken Sema och bägge var ju inne på det Liksom att, att om man tappar Potter Så är det Liksom det är då man kan börja bli orolig Samtidigt verkar ju både han och Daniel Kinberg Så övertygade om att han ska stanna eh, Så att Vi får väl se Graham Potter, det lilla jag har träffat honom Jag har gjort en poddintervju med honom Och sen träffat honom några gånger han verkar inte tänka riktigt som vi andra tänker. Han har nog inte gjort som Sören Rex. Om du ska ge ett tips till sportchefen i Blåvit om att skren för att hitta den här pusselbiten, den här anfallaren som ska lösa upp alla knutar. Har, har du någonting på raden bara i största allmänhet? Nej det har jag inte, nu sägs ju att Hammarby tar den där Djurgic som ju var väldigt bra i Helsingborg och även var okej okay i Malmö Det är ju typ en sån spelare man hade behövt Nikola Georgic. alltså någon som liksom hänger de här lite enklare målen För kolla om honom har någon, någon sånt där va? Ja <laughs> Vi tar alltid allas, så här, målvakternas ja. ja, det så det blir Eh, Olof, innan vi släpper iväg dig så skulle jag... Jag kan inte ha Olof i studion utan att jag tar fram ett gammalt... Det är något som tynger ditt hjärta. Eh, en grej som tynger mitt hjärta och ett emotionellt band som bara revs i här kan man säga. Och det var så här 2016 så lanserade du din bok, eh, vad jag pratar om när jag pratade om fotboll. Och 11 maj eh, 2016 gick du förbeställaren. förbeställa den. Den 1 juni så läcks en story kring Sebastian Erikssons övergång eh, från i Sköteborg till Kaglade ut. Och egentligen så handlar det om Åsebro story, brukar vi kalla den då. Det det är en story som du sannolikt har hållit på ett tag och den 8 juni släpps din bok alltså så här, några dagar efter att den här storyn kommer ut. och Jag tänkte egentligen bara fråga rakt upp och ner hur ställer du egentligen till att sälja din bok på typ blåvitsbekostnad snarare än att posta storyn som en äkta journalist i tidningen eller vad man nu skulle säga. Så att man kan inte vara journalist och skriva en bok? Det kan man vara. Men hur länge har du känt till den här storyn till exempel? Ja, om du hade läst boken så hade du vetat det. Då står det att jag precis får storyn bara några veckor innan jag ska skriva. Jag kommer inte ihåg om det var 12 maj eller något sånt. Jag tror inte ens när pressmeddelandet gick ut 10 maj och 11 maj kunde man beställa boken. Jag tror inte ens jag hade storyn då om Åsebro. Utan de det har jag redogjort för i boken. Bengt ringer mig från Åsebro han har fått rådet av en allsvensk ledare eftersom IFK Göteborg, Svenska fotbollförbundet, i fem år hade motarbetat i Åsebro. Så säger den allsvenska ledaren, ring Olof Lund så kommer han få publicitet till den här storyn. Och då tog jag in, jag in den i, i min bok och boken kom ut andra juni då när storyn kom ut eller om det var 1 juni recensionsdagen var 8 juni men boken fanns ute innan dess så att i tre veckor hade jag ju storyn och jag är, det är bland det, det jag är mest stolt över som journalist och jag stryker under journalister och skriver i vassaler att det sen var i en bokform eller tidningsform tycker jag är skitsamma jag hjälpte Klubben. Och när jag träffade Sebastian Eriksson... Och träffade Sebastian Erikssons pappa... När jag var inbjuden till Mellrud... Från hemmamat för, hemma för Åsebro... Och de tackade för hjälpen... För den miljon de fick av IFK Göteborg... För det är inte bara så... IFK Göteborg tvingades ner helt på knän... Och fick betala alla pengar plus ränta... Och jag är stolt över att jag stod upp... För den lilla mot den stora, Och där IFK Göteborg tog hjälp... Av Svenska fotbollförbundet... I ett äh, snuskigt spel... Men det är ju inte där som själva frågan låg, tror jag. Utan det, det handlade väl om. Men vad skulle jag... ja, det ha varit en skillnad om jag tryckte den tre veckor tidigare i, på fotbollskanalen kontra. Jag fattar inte det. Nej, men det, det, det, det, det som folk ser är ju kanske då, som du säkert har fått kritik från massor av lågt på nätet och så vidare. Det är ju liksom att det på något sätt man tycker att man profiterar på på en, en blåvitt story alltså, ringer det, det, det... Ring Asebro och fråga om de är missnöjda ja, men det, det är såklart att de inte är men du säger ju själv att bokens tyngdpunkt var inte alls på den här storyn men ändå så blir den loket som drar alltså, det, nej, men det är ju inte sant ni kan ju inte historien alltså, därför att kvällstidningarna drog ju på Asebro de drog på Slatanbråket hur det gick till kring Zlatan de drog på Lagrell de drog på Erik Paulsson som sen Erik Paulsson Fabergé det var ju det största Aftonbladet orda. Aftonbladet skrev inte en rad om Åsebro de drog jättestort på Erik Pålsson som finansierat Faberge eller som äger Faberge finansierat Friends Arena Alltså om man tittar på det så hade jag en massa nyheter och stories i den boken. Och jag som, som blåvit supporter så hade inte jag vänt ilskan mot budbäraren. Jag hade vänt ilskan mot kamatgården. Hur kan vi som klubb som ska stå för vissa värderingar agera så här mot en liten klubb som... Man... Prata med Sebastian Eriksson. Prata med Sebastian Erikssons pappa. Så får ni höra. Så det är liksom vi som har alldeles för blåvita konspiratoriska glasögon på sig i det här fallet. Enligt dig, du får tycka. För, för mig är det ju helt bizart att jag fick skit för det. Vilket jag fick. Men för mig är det helt bizart. Det är klart att om jag jobbar, eh, vad jag tjänat på boken? Kanske 200 000 totalt sett som går in i ett bolag. 200 någonting, 220 kanske. Som går in i ett bolag och skattas av och liknande. Alltså, jag kan säga att Pengarna var inte min drivkraft för att skriva boken. Min drivkraft var att visa att svensk fotboll inte är mycket bättre än det är i utlandet. Precis som Benfica kör över Västerås SK så kör IFK Göteborg över Åsebro. Det är precis samma sak. Där. Den andemeningen jag har i min bok som jag släpper nu 28 mars. Pressmeddelandet kom jag glömde glömt vilken datum det Ja, det finns stories jag håller på. Därför att det är klart att det finns nyheter som jag vill ha ut. Kommer du sälja mig i Göteborg då? Du får skaffa, du har ju uppenbarligen inte läst den första boken eh, vilket är okej som jag inte hade lyssnat på er podd. Eh, <laughs> så att, du får väl se och så får du bedöma efter tidningarna, men tro inte att det var bara Åsebro som skrevs, omskrevs. Det skrevs ju en del i Göteborg, men jag menar Aftonbladets världs största tidning tog inte till åsebro med tångens. Men de skrev om andra saker ur boken. Ja, vi gillar ju starka känslor och starka åsikter, det har vi varit inne på kanske tusentals gånger Så vi ska ju inte sitta här och vara förbannade på Olof för att han står upp för det som han anser vara rätt Sen, så, som sagt eh, tidigare, man får lov att tycka olika Det är ju det som gör det dynamiskt här Jag tror att jag skulle kunna prata med Olof i en timme och han lika så Vi skulle inte vara överens ändå Nej, eh, vi måste ju se till att eh, Olof kommer till flygplatsen nu Så att vi kommer behöva bryta intervjun här Tack så jättemycket Olof för att du kom och var med i BB-podd Och gav oss dina eh, åsikter och eh, insikter Tack själv och... Eh, 28 mars! Då får ni sen se om ni kan klippa ihop något med pressmeddelanden. Där kom den ut och vilken story höll på. Det är spännande för alla blåvittfans. 28 mars! Då fyller även min mamma år. Så, <laughs> så, kanske, så, kanske, så kanske vi får komma tillbaka med ett nytt brandtal. <musik> nu tycker jag det är läge att vi släpper iväg våra lyssnare i sina vardagliga liv där de inte så här umgås med dig och mig. Det låter som någon sorts Josef Fritzeltillvaro du målar upp här är det, är det så hemskt, tror du? nej Jag, tror, jag hoppas ju Framförallt om våra lojala lyssnare att de, att de faktiskt trivs Och inte bara lyssnas för att de triggas av våran dumhet Jag vet inte vad jag ska säga om det Men nej. det är någon sorts självinsikt Eh, som som lever vidare här mm. Har vi helt enkelt kommit till vägs ände med det här avsnittet, Patrik? Det har vi Kolla in jaysheadphones.com Grymma, snygga hörlurar Som fan är gjorda för podcast Skriv bb i deras rabattkortsruta Och du erhåller 30 jävla procent i rabatt Vi har också vår huvudsponsor Melrose Company På kungspensan i Kungsbacka de kommer ha en pop-up-store i Göteborg 23-25 till mars. Håll koll på deras Insta och Facebook. Och in på bb pods Facebook, scrolla lite festen och anmäla er för vi vill se er där. Ja, och nästa vecka så är det Allsvensk Upptaktsräft. Det börjar lukta Allsvenskan och det är snart derby mot ÖYS för guds skull. Inget man är bortskämd med nu för tiden. Missa inte det heller. Det ÖGUT vann ju hör och häpna mot Real Sociedad här nu i dagarna. Säkert inte alls ett B-lag eller något sånt är tunga favoriter ja, men då, i, I det här verken? Derby Träningsmatchderbyt Ja men det ska bli kul Men lite derby också För helvete Absolut Vi tackar våran gäst Olof Lund Vi tackar er som har lyssnat Och så seglar vi vidare Mot eh, säsongen 2018